Kapitola 41. první Králové si volí strany Zatímco se Kurovci i Pándovci připravovali na válku, Krišna se s Jadovci vrátil do dváraky. Duryodana se doslechl o Krišnově příjezdu a rozhodl se jí ho osobně požádat o pomoc. Kurovský vlád se měl o svých zvědů zprávy o přípravách v táboře Pándovců a takyž vypravil posly do všech částí světa, aby požádali o pomoc ostatní krále. Krišna je však natolik mocný, že je třeba ho požádat osobně. Krišna a jadovci jsou nejlepší bojovníci na zemi. Kdyby se Duryodanovi podařilo zajistit si jejich pomoc, pánovci by neměli žádnou šanci. Krišna je její hlavní oporou. Duryodana v doprovodu jen několika tělesných strážců nasedl na svého nejlepšího koně a tryskem vyrazil do dváraky. I Arjuna ve vyrátě myslel na Kryšnu. Po dohodě s Judištyrou se rovněž rozhodl osobně vyhledat pomoc svého přítele a v rychlém kočáře brzy dorazil do dváraky. Když přijel ke Krišnovu paláci, viděl palácové stráže vítat Duryodanu. Oba princové se přátelsky pozdravili a společně se vydali do Krišnovy komnaty. Našli ho spícího na prostorném lůžku. Jedna z jeho manželek ho lehce ovývala. Duryodana si to namířil přímo k hlavě postele a posadil se ale Arjuna zůstal pokorně stát se pětýma rukama u Krišnových nohou a hleděl na jeho tvář očima plnýma srdc lásky. Krišna se po chvíli probudil. Když otevřel oči, spatřil Aržunu, který se mu z láskou uklánil. Potom se Krišna posadil a u své hlavy uviděl Duryodanu. Okamžitě oba návštěvníky přivítal. Když je uctil, zeptal se, proč přijeli. Duryodana odpověděl. Je všeobecně známo, že jsi mě i Arjunavi stejně nakloněn. Přišel jsem, abych požádal o tvoji pomoc ve válce, která mezi námi již brzy vypukne. O hubiteli Madua, dorazil jsem dříve než Arjuna a proto je spravedlivé, aby pomohl mně místo jemu. Taková je zvyklost mezi pravými muži a ty, Krišno, jsi z nich nejlepším. Krišna pohlédl s úsměvem na Duryodanu. Uznávám, že jsi dorazil jako první o okráli, ale já jsem jako prvního spatřil Arjunu. Proto myslím, pomohu oběma. Písmo přikazuje, že je třeba nejprve pomoci mladšímu. A proto nejdříve nabídnu pomoc Arčunovi. Mám armádu s jedním milionem vojáků zvaných Nárajanové, kteří se mi v bitvě všichni vyrovnají. Jeden z vás si vezměte je a druhý mě samotného. Nebudu však bojovat. Mám v úmyslu během celé bitvy ponechat své zbraně stranou. O, synu kunti, jaká je tvoje volba? Arjuna si bez váhání zvolil Krišnu. Duryodana stěží dokázal skrýt svoji radost. Arjuna příliš podlehá svým citům a tomu zatemnilo rozum. Vzdal se Krišnovi neporazitelné armády ve prospěch Krišny samotného, který ani nebude bojovat. Jaká chyba? Duryodana se lehce pousmál a řekl. Zdá se, že na mě zbyla armáda. S tvým svolením o okay, Kéšovo teď odejdu. Duryodana Krišnovi poděkoval za armádu a odšel. Vydal se přímo do Balarámova paláce. Věděl, že Balaráma mu je trvale nakloněn a jistě se ve válce přidá na jeho stranu. Duryodana nalezl Balarámu sedět na trůně ve svém paláci. Když ho pozdravil lásky plnými a pochválnými slovy, přednesl mu svoji prozbu. Balaráma měl ruku položenou na zbrani v podobě pluhu a působil vážným dojmem. O, synu Kurua, během Abimanyovi svatby jsem ve Vyrátově sněmu promluvil ve tvém zájmu. Upozornil jsem Krishnu na to, že naše vztahy s tebou a pánovci jsou rovnocené. A že tvoje věc je stejně spravedlivá jako jejich. O hrdino, Kešava moje slova nepřijal. Já nemohu ani na okamžik existovat bez Krišny a proto jsem se rozhodl nepomáhat ani jedné straně. Nadcházející války se žádným způsobem nezúčastním. Bojuj podle kšatrýských zásad o nejlepší z mužů. Ať ti přeje štěstí. Balaráma vstal a Duryodanu objal. Věděl, že se Krišna přidal na stranu pándovců a Kurovce již považoval předem za poražené. Duryodana opustil Balarámu v palác a šel navštívit krytavarmu hlavního jadovského velitele. Požádal ho o pomoc a kryta varma podle kšatrýského zvyku nemohl odmítnout. Souhlasil, že bude bojovat na straně kurovců spolu s milionem bojovníků, které již věnoval Krishna. Schromáždil tedy armádu a připravil se odjet do Durjodanou. Obklopen hrozivě vyhlížejícími bojáky a s varmou po boku, Zamířil Duryodhana s lehkým srdcem zpět do hasty náporu. V Krišnově komnatě Arjuna s Krišnou osaměli. Krišna se zeptal. Proč jsi vybral mě, když jsi věděl, že nebudu proti své armádě bojovat? Nepochybuji o tom, že kde jsi ty, tam bude i vítězství. Kdyby jsi to přál, Mohl bys zabít všechny kurovce. Ve tvé přítomnosti, o nejpřednější z lidí, je budu schopen zabít i já. Jsi nejslavnější a nejvýznačnější osoba na světě a já dosáhnu vítězstvím v této válce podobné proslulosti. O Krišno, již dlouho si přeji, abys byl mým vozatajem. Splň prosím toto moje přání, pokud s ním souhlasíš. Je správné o synu Kuntý, že se poměřuješ se mnou, odpověděl Krišna Tiše a položil svoji šperky ozdobenou ruku na Arčunovo rameno. Rád se stanu tvým vozatajem, nechce tvé přání vyplní. Oba přátelé spolu strávili nějaký čas ve a potom se připravili k odjezdu. Na to se v doprovodu mnoha jadovských velitelů a bojovníků vydali do Viráty. Král Šalya z Madrasu obdržel zprávu o blížící se válce. Jako bratr pándou druhé manželky, mádrý, chtěl pomoci svým synovcům, pánduovcům. Již dříve navázal pevné přátelství s Judištyrou a chtěl ho opět spatřit. Proto se vydal se svojí armádou do Viráty. Během přesunu šaliová armáda zabírala plochu desetičtverečních kilometrů. S blížtivým brněním a zářivými prapory připomínala valící se moře pokryté drahokami. Pomalým pochodem se sunula k vyrátě, až se třásla zem a zvedala se mohutná oblaka prachu. Když se Duryodana doslechl, že madraská armáda je na pochodu, Cestou ji připravil královské uvítání. Na okouzlujících místech nechal postavit paláce nádherně ozdobené drahokamy, Poslal umělce, aby je bavili a nechal pro celou armádu připravit ty nejlepší pokrmy a nápoje. K odpočinku tam stála umělá jezírka z lotosy a vodotrysky a se skvělými sedadly kolem. Když se Šalia přiblížil ke každému z paláců, zdravili ho tisíce bráhmanů, již ho uctili a oslavovali. Byl uveden do paláce, který by byl hoden i Bohů. Při vítání s podstami hodnými Indry Šalju natolik potěšilo, až si o sobě začal myslet příliš a o to méně si vážil krále bohu. Měl za to, že to vše přichystal Judištera. A tak se služebníctva zeptal. Kde jsou judištyrovi lidé? Přiveďte je, neboť bych je chtěl odměnit. Služebníci působili překvapeným dojmem. Šli za Durjódanu, který zůstal před Šaljou skryt a ovšem ho spravili. Když Šaljovo potěšení natolik vzrostlo, že byl ochoten dát i svůj život, objevil se Duryodana. Kurovský princ se svému strýci zmačený strany poklonil a řekl. Vítej, prosím řekni mi, co pro tebe mohu ještě udělat. Teď byl zase překvapen šalia. Objal Durjódanu a odvětil. Jsem spokojen s tvým uvítáním. Žádej ode mne, cokoliv si přeješ. Durjódana sepěla ruce. Uděl mi příznivé požehnání, o proslulí. Staň se velitelem mojí armády. Šaliovi došlo, že se stal obětí lsti, ale čest mu nedovolila Duryodanovu žádost odmítnout. Odpověděl tedy. Jakoby se stalo? Co dalšího si přeješ? Durjodana řekl, že nemá žádné další přání a s radostí stále opakoval Šaliova slova. Jakoby se stalo? Šalia, sklamaný že má nyní v bitvě stát proti pánovcům, řekl. O králi, o nejlepší z lidí, vrať se do svého hlavního města. Brzy mi mě tam spatříš, ale nejprve chci navštívit judištyru. Potom přijdu a připojím se ke tvé armádě. Můžeš jít, ale rychle se vrať, prosím, závisím na tobě. Nezapomeň na svůj slib. Oba muži se objali a rozešli se, a šalja pak pokračoval do vyráty. Tam setkal se všemi pánovci, kteří ho s úctou přivítali, objali ho a usadili na překrásné sedadlo. Šalia hleděl na svoje synovce s očima zalitýma slzami. Rád vidím, o hrdinové, že jste všichni ve zdraví přestáli vyhnanství. Jak se těch posledních třináct let strávili? Toho, kdo ztratil království, neprovází nic jiného než neštěstí. Nyní však vaše utrpení způsobené dritaráštrovým synem skončí, až zabijete svoje nepřátele. Šalia pohlédl na jurištyru, sedícího u svých nohou. O vznešený odaný boha. Nikdo ve tvém charakteru nikdy nespozoroval žádnou stopu chamtivosti. Stejně jako dávní ráža Ryšové, si vzorem sebe ovládání, odpouštění pravdivosti, nenásilí a všech ostatních vlastnostech tak vzácných v tomto světě. Si mírný, štědrý, zbožný a lpíš nacnosti. O nejlepší z králů je mým štěstím, že tě mohu spatřit konečně zbaveného všech potíží. Šálja potom Judištěrovi řekl o svém setkání s Duryodanou a slibu kurovskému princi. Přestože byl Judištěra zklamán, souhlasil, že šlo o věcti. cti. Šaliovi řekl. O králi, tím, že jsi udělil takové požehnání, když si byl v srdci potěšen, si se zachoval správně. Neměl jsi žádnou jinou možnost, a já ti to nevyčítám. Přesto tě chci o něco požádat. V nadcházející válce s našimi bratranci nám můžeš prokázat velkou laskavost. Je dobře známo, že jako vozatají se ti nikdo na světě nevyrovná. Nemám sebe menších pochyb, že až se mezi Arjunou a Karnou strhne konečná bitva. Požádají tě, aby zřídil řídil v kočár. Tehdy bys měl udělat vše, co bude v tvých silách, aby Skarnu zbavil odvahy a energie potřebné k boji. Ačkoliv není správné to po tobě žádat, o hrdinu, přesto tak činím ze strachu před sútovým synem. Musíme toho zlotřilce porazit jakýmikoliv prostředky. Šalia měl radost, že i když byl donucen bojovat pro Durjodanu, Stále mohla něco málo pro judišteru udělat. Novina o vyhnanství pándovců ho velmi rozčílila. Bylo ostudné, že kurovci takovou věc vůbec dopustili. Kdyby žil jeho švagr pándu, ranilo by ho to. Jak mohli kurovci očekávat jakoukoli přízeň osudu, když způsobili újmu lidem, jako jsou pándovci, a zvláště když urazili ženu jako je draupadý. Šalia řekl, určitě se budu řídit tvojí žádostí o vznešený. Nepochybuji o tom, že mě Duryodana nechá řídit karnův kočár. Tehdy mu řeknu to, co by ho mělo zbavit energie. O králi, všechny strasti, které si Duryodanovou a karnovou zásluhou vytrpěl, dají brzy vzniknout tvému štěstí. Tak to ve světě chodí, o hrdinu. Nepřičítej vinu sobě. Vše podléhá řízení svrchovaného osudu. Jen vůlí pána trpí vznešené osobnosti jako jsi ty strastmi. I bohové jsou někdy nuceni trpět. Slyšel jsem, že dokonce i Indra se svojí královnou musel snášet mnohá neštěstí. Judištěra požádal šaliu, ať mu vypráví příběh o Indrovi a jeho utrpení. A král Madry ho dopodrobna vyložil. Šaljova moudrost a poznání byly proslulé a přicházeli mu naslouchat i bráhmanové. Strávil hovorem s pánovci mnoho hodin, až přišel čas jeho odjezdu. Judíš teda ho opět řádně uctil a připomenul mu jeho slib. ho ujistil, že udělá vše, co bude v jeho moci, aby mu pomohl. Rozloučil se s pándovci a pokračoval v cestě do hasty náporu. nedlouho po šalivě odjezdu se z dváraky vrátil sátjaky. Přivedl sebou obrovskou armádu, složenou z kočárů, jezdců na koních, slonů a pěchoty. S bojovými sekerami, meči, oštěpy, kopými, palicemi, ký a luky všeho druhu Vojsko vypadalo jako mračna, z nich šlehají blesky. Čítelo plnou jednu akšauhiní a spojilo se s judištěrovými oddíly, jako řeka vlévající se do moře. Jeden po druhém se k judištěrovi přidávali různí králové. Dryšta král Chediu přijel z další akšauhiní, stejně jako král Magady, Čajacéna. Dva králové, Pándia a Viráta, také dodali po jedné akšauhyní mocných bojovníků. A konečně Drupada přivedl svoji armádu čítající dvě akšauhyní. Byla schromážděna z různých zemí a vedli ji jeho dva synové. Za pouhých několik měsíců stálo ve Virátě sedm akšauhyní připravených bojovat za zájmy pándovců. Také do Hastinápuru náporu přijížděli na pomoc další různí králové a schromáždili taky jedenáct a k Vojáci zaplnili hasty nápor a přilehlé oblasti, takže nikde nezbylo téměř žádné volné místo. Duryódana schromáždil obrovskou armádu vajšijů a šudrů, která počtem převyšovala i samotné bojovníky, aby zajistila, že se vojákům dostane během čekání na rozkaz k pochodu do bitvy náležité péče. Už jen zbývalo setkat se s nebo jejich vyslanci. Kdyby nebylo možno dospět k žádné dohodě, a Duriodana také nic takového neplánoval, měla začít válka. Kurovci věděli, že vyslanec je už na cestě a netrpělivě ho očekávali.